Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till det här julprogrammet av Toner och tankar. Det blir ett renodlat julprogram med julsånger och juldikter. Sonja Aldén och lite musik av Åsa ginder i sången När det lider mot jul. Det strålar en stjärna för underligt blid i öster på himlen står Hon lyst över världens oro och strid i nära två tusende år När dagen blir mörk och snön faller vit, då skrider Och vet man att snart är Och så ännu en sång med Sonja Aldén, Snön. En underbar stjärnas skull av Nils Bolander För en underbar stjärnas skull havar vi ingen ro är och vi ständigt ständigt på språng jagade av vår tro Stjärnan som en gång stannade till över ett barn och en mor vänder vår bitteraste natt idag skänker en glädje stor för en underbar stjärnas skull fattar vi åter mod den kan inte håglöst ge tappt som har dess eld i sitt blod för en underbar stjärnas skull grönskar vår pilgrims stav brinner ett värmande evighetshopp över var öppnad grav för en underbar stjärnas skull väntar vi seger till sist, förar vi manligt och tryggt, trots allt, striden mot antikrist. För en underbar stjärnas skull, stungna av eldstrimmans nål, funno våra irrande liv innehåll mening och mål. Ända sedan jag var barn så har White Christmas med Bing Crosby varit en av mina julsångsfavoriter. Här kommer den, den enda engelspråkiga sången i programmet.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 a white Christmas Vi hörde lyst till englarsångens ord med livets ord, sångare och musikanter. Diktsvit den heliga natten av Jalmar Gulberg. Hedarna Vi kunde inte sova så starkt har stjärnan blängt. Kring marken hördes dova snarkningar av djur i vinterlig natur. Då kom den största gåva som blev åt jorden skänkt. Ei spelar hederluren klanglös och förströd. Dess ton kring värden buren med väldigt återskall förhärligar ett stall. I halmen bland kreaturen är oss en konung född.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 Att du blir kung i judalanden lär många tecken ge vid handen. Bäst om du avstår från den äran och stannar inom snickarläran. Jag är så ängslig, gossen lilla, att människor annars gör dig illa. Konungarna Tre hedar över folken i fjärran Österland. Vi hotades med dolken av bergens rövarband. Karavanerna blev glesa. Vår färd så farufull var ingen sällskapsresa för bara nöjes skull. Historien ska förtälja hur vi drog ut pompöst. Vi hade ej att välja. Vi lydde Motståndslöst.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 Men syntes mina tre av solen brända kolleger nogen smula överspända. Spioner följde dem längs landsvägsticket ner till en obetydlig stad i riket. Det sägs, och ordet är en profetias, att därifrån ska utgå en messias.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 förstånd. Efter diktsviten av Hjalmar Gullberg så hörde vi Gläd dig du värd, livets ord, sångare och musikanter. Och nu ska vi höra ett instrumentalstycke, O du saliga, o du heliga, en av de fina julsalmerna. Tre juldikter av Nils Bolander Mot jul Hösten lossade på vandrarenseln och slog upp sitt väldiga fly. tog palettens alla prov i penseln släppte lös sin konstnärs fantasi. Vilken orge av klar Sinober kobolt, umbra och berlinerblott Måste somman dö i sträng oktober, skall den dö i skönhet utan mått. Konstnär, lägg ditt måla skrin till hopa, bjud farväl och lämna fältet fritt. Hör hur vintervindar börjar ropa, nu är tid att kläda allt i vitt. Åh, oh, vi längtar efter vita syner bjäller klang och blanka isars sken Driv december sammets mjuka dyner Flamma vintergata glans is ren När Lucia skrider över gången medan ljusen tändas i advent står en dörr mot jul- och änglasången judlöst och förväntansfullt på glänt. och i vintermörket viskas orden var det ljus och ljus blir världen all när en liten gosse föds till jorden av en fattig moder i ett stall Bön i juletid En enda sak vill jag be om när julen tänder sitt ljus, inte om stämning och julefrid och orglars mäktiga brus, inte om kostbara gåvor och festliga dingande bord, inte om vänners gammal och sövande fromma ord. En enda sak vill jag be om på Betlehems stjärnans fest.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 i strålande juledag. Julotta När klockorna ringer samman till julottans ljusa helg skär genom grynningsmörkret en brinnande vass revelj. Vak upp det jord som sover tungt i våldets bittra rus ett barn är fött, en frälsare i fattigdomens hus. Lyss, salmerna klingar mäktigt om höge gäst, Mot krigets och hatets välde en miljonprotest. Vi nekar att tro på den nakna makt som bygger på vapendån. Var hälsad du, förste av frid och fred. Den levande gudens son. Det är ljusen som brinner så vänligt på storhelgens dukade bord är sinnebilder i mörkets land för skriftens löftesord. Om folket i dödskuggans djupa dal som skådar ett stort klart ljus då frälsaren föds i Betlehem vid änglakörernas brus. Så böjer vi knä vid krubban och binder en bönekrans kring sonen underbar i råd i stjärnans milda glans. Se himmelens skyar i österrand, flammar i rosenrött. Natten går alltid mot ljusan där ordet har blivit kött. så var det Roland Utbult som sjöng för underligt och märkligt. Här kommer göingeflickorna med stilla natt. Guds ljusaste glädje av Nils Bolander Guds ljusaste glädje brast i blom bland Betlehems låga hus När mitt i jordisk fattigdom ett barn såg dagens ljus Då klappade träden i händer och bergen jublade med varann Den gången i judaländer Betlehems stjärnan brann Guds svartaste sorg var sonens död på korset en långfredag. När under en himmel stormväders röd hans kärlek led nederlag. Då sörjde alla vägar och sinade sångernas brunn. När lidandes bäska vägar räcktes den skuldlöses mun. Guds största seger blev kött och blod En musselblå påskmorgon väckt Då skaran häpnande stod Vid graven vars sten var bräckt Ounder att kärleken vinner När allt synes mer mörkt och kallt Guds stora hjärta som brinner Tror, och uthärdar allt. Kring ett barn i en enkel krubba med halm och en man på ett grovhugget kors brusar den eviga segens salm som en strid och strömmande forsch. Djur, djur, strålande djur, glans över vita skogar. Ander Sonja Aldén sjöng jul jul strålande jul och här från samma skiva med hennes sånger kommer Sonja med den allra första julen. Första julen vid blombeklädd grav Reven saknad så stor av en mor och en far Men där bland skuggorna av stenen Två skymtande ljus Som två änglar som nu hittat hem till sitt hus Välkommen hit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 Strand, stjärna ur fjärran Du som i Österland tändes av herran Stjärnan från Betlehem leder dig bort men hem Barnen och hedarna följer Stjärna, strålande sjana laa natver ju i vid Västerland slåknar Orion Herden som sover trött, barnet som slundras sött, vaknar min dikt så hörde vi gläns över sjö och strand med Sonja Alden. Jag läser några versar ifrån julevangeliet i Lukas evangelium. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem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 Låt oss bedja. Tack Herre för fred i vårt land, för möjligheten att fira jul. Tack för alla som har familjer och vänner att fira med. Och möt den som är ensam. Amen. Här sjunger Håkan Hagegård nu tändas tusen julius Tack för att du har lyssnat på det här julprogrammet. Vi avslutar med livets ord sångare och musikanter som sjunger Fröjdas vart sinne. Ha det så bra.